ідіть шляхом менших зусиль. Поспостерігайте за шеф-кухарем, ведучим популярного телевізійного шоу Kitchen Nightmares Гордоном Рамсі, і ви побачите чудовий взірець для наслідування. У тих ресторанах, де справи йдуть кепсько, у меню занадто багато пропозицій. Їхні власники вважають, що якщо вони пропонуватимуть якомога більше страв, це привабить більшу кількість клієнтів. Натомість результат зовсім інший. Несмачна їжа, та ще й головний біль – щодо постійного поповнення широкого асортименту продуктів. Тому майже завжди перше, що робить Рамсі в новому кладі, скорочує меню. Зазвичай із понад трьох десятків страв до приблизно десяти. Зверніть на це увагу. Удосконалення меню – це перша справа. Перша справа – це його урізування. А вже потім він шліфуватиме те, що залишилося. Коли якась справа пробуксовує, природно виникає бажання кинути на вирішення наявної проблеми більше ресурсів. Більше людей, часу та грошей. Та зрештою, проблема лише розростається. Правильний підхід цілком протилежний – скорочуйте зусилля. Тому робіть менше. І не бійтеся, що ваша справа від такого підходу постраждає. Насправді є велика ймовірність того, що справа навіть виграє. Ви будете змушені ухвалювати складні рішення і робити вибір на користь того, що найбільше важить. А от якщо ви почнете посувати терміни і збільшувати бюджет – до цього не буде кінця краю.